Перед тим, як у тюрмі піднімали, я тоді знаходився на Лонського, тепер будинок номер один на вулиці Степана Бандере у Львові, в слідчому ізоляторі МГБ. Будили нас о шостій годині. Але якраз перед тим я збудився. Відчув якусь внутрішню тривогу. І вже не міг спати і тої півгодини, чи хвилин сорок, які осталися до того, як почали будити. Після того почався звичайний тюремний ранок. Правда, була неділя. Наслідства не викликали, був спокій. Десь біля 11-ї години прийшли по мене. Взяли, вивели на дежурку. Там я побачив свого слідчого, а також ще одного з оперативників у ватній пупайці в кирзових чоботях. На поясі в нього був пістолет – вони посадили мене до авто, натягнули кайдани, правда, скували руки спереду, повезли до управління МГБ, яке знаходилося на теперішній вулиці Вітовського, тоді Дзержинського, завезли в подвір'я. Там був ряд гаражів, авто зупинилося біля одного з гаражів. Я побачив, що туди заходять і виходять працівники МГБ. Потім мене завели в гараж, великий, широкий. Я йшов прямо. Нараз мене різко повернули вліво. Я глянув і побачив, що на соломі, прикритий цельтою, лежить чоловік. Мені не треба було довго роздумувати, хто це. Як вони відкинули цельту, я побачив його в виживаній сироці, файний, але босий. І досить мені було побачити ті ноги з високим підбиттям, щоб відразу зрозуміти «Батько!» Мене підвели і сказали. Бачиш, сорочка була розсібнута, очі відкриті, задивлені вдалечінь, обличчя спокійне. Одна ліва рука вздовж тіла, права рука зігнута, лежала на грудях. На правій скроні Кіптєва і кров. Не треба бути експертом, щоб зрозуміти. Вистріл у скроню притул. Видно, тільки недавно пістоль вийняли з руки. А під грудьми на білій сироці три або чотири червоні плями від автоматної черги. От таким я бачив батька в останній. Я клякнув, поцілував його руку. Вони мене відірвали і знову відвезли до тюрми. Це була моя остання зустріч з батьком. Юрії Вішухевичу на той час було 16 років. Фактично все його подальше життя пройшло по тюрмах і доборах. Остаточно він вийшов на волю і повернувся в Україну лише у 1989 році, втративши зір в більшовицьких катівнях. Після загибелі Тараса Чупринки, головним командиром УПА став Василь Кук, псевдо Юрій Ленуш. Найвиразнішими рисами характеру Тараса Чупринки Романа Шухевича, коли судити про нього з відуків навіть ворогів, була надзвичайна хоробрість, холоднокровність і вміння не розгублюватися у найскладніших обставинах. Так, коли МГБісти з ніг збивалися, розшукуючи його по всій Західній Україні, Юрій Шухевич, звичайно, не під своїм ім'ям, лікувався в санаторії в Криму. Або вже від власного імені послав до Львова вінок на похорон свого доброго знайомого. Василь Кук і Юрій Леміш, як показало життя, був не лише хоробрим, а й обережним розсудливим і тверезом мислячим. У липні 1950 року він пересилає на захід великого листа, в якому докладно з'ясовує ситуацію в Україні, ставлення до політичних незгод в еміграції, чим керується командування УПА у своїй боротьбі. Цей лист надто великий, щоб навести його повністю. Але подати, бодаю, ривок Край необхідно. Четверте, У питанні нашого ставлення до большевизму ми рішуче не йдемо по лінії його виправлювання, а відкидаємо його і поборюємо його в цілому і в усіх відношеннях. У практичній боротьбі нам далеко вигідніше бити по большевизму на основі його практики, що її кожен бачить і переживає ніж воювати з різними большевицькими ідеями, що вони їх в пропагандистських цілях виголошують і ніколи не реалізують. Наприклад, большевики виголошують, кожна нація має право на суверенну державу. Усі нації, як малі, так і великі, повинні мати рівні права. Так само виголошують вони і протиімперіалістичні ідеї ідеї проти визиску і експлуатації трудящих, ідеї рівноправності всіх громадян у державі, рівноправності жінок і тому подібне. Чи ж можемо ми ці їхні ідеї заперечувати і висловлювати протилежні ідеї тільки тому, що це говорять большевики? Думаю, що ні. І тому замість воювати з такого роду Правильними ідеями ми воюємо з большевицькою практикою, яка на ділі є прямим запереченням того, що вони часто декларують. Коли ж йдеться про большевицький комунізм як ідеологію в цілому, ми його рішуче заперечуємо, протиставляючи власну націоналістичну ідеологію. В цьому відношенні не допускаємо ніякого компромісу. П'яте. У питанні соціального змісту нашої визвольної боротьби ми відкидаємо і большевицький соціалізм, і капіталізм. Боремося проти існуючої большевицької соціалістичної системи в економічному житті, але не думаємо повертати і до капіталізму зі всіма наслідками, що він їх може в Україну перенести. Соціально-економічна система в Україні повинна А. Відповідати духовності народу, б. Сприяти якнайповнішому роставі та розвиткові всіх продуктивних сил УД Української держави, в забезпечувати якнайвище добробут цілого народу і заможне культурне життя кожного громадянина. Під терміном безкласове суспільство в основному розуміємо такий суспільний лад де виключеним буде будь-яке опривілюйоване становище одного класу чи лучших людей, і де унеможливлений буде визиск та експлуатація. большевицьке соціалістичне суспільство має наскрізь класовий характер, і його ніхто з безкласовим суспільством не отутожніє, не виглядає нам доцільним. Зв'язувати сьогодні ООН з будь-якою філософічною системою, наприклад, з ідеалізмом, волонтеризмом тощо. Всі ці філософські системи дуже мало мають значення у нашій визвольній боротьбі.